Минавам на третата лекция Мъдрост преди Вселената. Както казах, това е един продължителен цикъл от лекции. Василит казва Никой не може да разбере своя происход. Прави лика е мистерията на бездната. И самия Бог произлиза от това твърде дълбоко място. А това е скрито, това място, происходът е скрито в нищото. То е самото нищо. И за това само условно можем да кажем, че ние произхождаме от храма на една бездънна мистерия. Абсолютно никой човек не може да бъде предсказан. Освен, че е Бог в развитие, човекът е и мистерия в развитие поради Духа. Тъй като Душата е създадена от Бога, но Духът е създаден от бездната. Духът може да проучва и тайните на Бога, понеже бездната е позволила. Първото същество Бог е излъчен е излъчено само като една идея. Една вътрешна идея, която преведено означава Бог означава Великия закон на развитието. Това е идеята на бездната. Значи всичко трябва да се приравни към Бога, да стане отземно и духовно абсолютно и чисто божествено. Тоест и, духов, и духовните блага трябва да бъдат изоставени заради нещо по-дълбоко, което е замисълът на бездната. И затова законът е търси изцяло Бога. Затова първата заповед е любов към Бога. Търси изцяло Бога. И освен това, не искай да разбереш Неговата тайна. Проучвай, моли се, но не искай да разбереш напълно Неговата тайна. Тя е прекалено голяма, казва Василит. А разбирането е прекалено малко. Всякакво разбиране е прекалено малко. И така, първото същество Бог е вътрешна идея посята от правеликата бездна, от върховното нищо в Вселената и в човека. Тя е посята в Вселената и в човека. И по този път и Вселената и човекът трябва да се превърнат в Бог. На алхимически език казано в чисто злато. Чиста божественост. За да се завърнат в мистерията, където пътят е съвсем друг. Не е духовен, а чисто божествен. Там работят старците и чак тогава те ще започнат да разкриват нещо от предълбоката мъдрост, която е няма в света. Между другото, само за малко, преди да продължа. Значи, този свят е създаден от боговете и висши паднали, от тяхната мъдрост. Но, с течение на времето се е оказало, че на тази мъдрост липсва нещо. Липсва пълнота. Откъде може да дойде тази пълнота на мъдростта? Само от едно място от любовта. Затова Христос дойде да покаже, че само мъдростта не е достатъчна. Мъдростта трябва да бъде съединена с любовта, ако иска да има пълнота. Но ние ще говорим специално за третото същество Христос в следващи лекции. Така, да пътуваш към Бога означава да пътуваш към своята вечност. И когато станеш вечност, тогава има и друг път. Път към една велика неизвестност. Велика безкрайност. Но когато станем напълно божествени, ще можем да понесем тази безкрайност. Духовността не може да понесе тази безкрайност. Трябва да станем напълно божествени. Душата не може. Душата може да понесе вечността но тя не може да понесе тази безкрайност. Тоест, душата трябва да се съедини с духа. Тогава тя ще получи друга пълнота, друг елемент и ще може да понесе безкрайността. Това е нещо огромно, нещо грандиозно, но не и за ума. Тоест, за ограничената част на човека. Това нещо грандиозно е за духът на човека. Човешкият дух сам по себе си е дълбока безпределност. Той винаги е бил по-дълбок и от знанието, и от света, и от вселената. Винаги бил по-дълбок от знанието, от света, и от вселената, включително и от вечността. В този свят Съвършенство няма. Ще обясня. Съвършенство няма. Защо? Защото който стане съвършен, той трябва да изчезне в нищото. Нищото го поглъща. Земята и материята не могат да издържат на Неговото съвършенство. Той няма място в този свят. Земята и материята не могат да го задържат. Съвършенството принадлежи на безкрайността, по друг начин казано на нищото, на великата мистерия. В тази връзка нищото е правелика безкрайност. Съвършеният човек е именно тази безкрайност. Той е извън всякаква материя, и груба, и финна, и астрална, и там няма място за Него. Там Той не може да бъде също разбран, нито в менталната материя, дори и в духовната материя. Тоест, Той е извън всяка материя, материята го изпуска. Той е чист Дух. В тази връзка Учителя казва за Христос което сте чували, някои от вас са чували за Неговото съвършенство. Забележете какво казва учителя. Христос идва от божествена вселена, не духовна, а божествена, от централно слънце на тази вселена, което се нарича Алфиола. И за да може да стане достъпен за хората, да не ги изгори, да може те да оцелеят, той се смалява. Колко пъти се е смалил? Учителя казва 75 милиона пъти. Абсолютно осмаляване да стане достъпен, да не изгори съществата около себе си и всичко наоколо. Значи, съвършенството няма място в ограничени светове. Може да посети по изключение, както са се явявали старци и учители, но чрез голямо смаляване, чрез големи трансформации, за да може Даже и Слънцето, казва учителя, за да грей нормално на Земята, 12 пъти се смалява. Минава през 12 трансформатора, за да не изгори човека и Земята и съществата. Какво остава за човешкия дух, за който на едно място се казва, че има по-голяма светлина от 100 милиона Слънца? Смятайте как бездната е създала величието на човека. Как може тогава да се предсказва човека и да се обяснява какво е той? Никой не може да предскаже неговата безкрайност и неговия път. Така. Нищото в нас е най-висшата тайна, казва майстер Екхарт. Най-висшата тайна. Нищото е абсолютен поглъщател на злото. За злото нищото е най-опасното нещо. За злото нищото е ужас, защото там то не може нищо да направи, не може за нищо да се хване. Това е върховна опасност, защото на злото не е дадена безкрайност. Това е причината. На злото не е дадена безкрайност. И затова, както казах, то умира. Тайната на живота не е в свещените книги. А във връзка с Бога. Това е нещо много простичко и много конкретно. Връзка с Бога. Което е, означава посвещение в нищото. Посвещение в вечността и безкрайността. Нищото абсолютно те поглъща. То е подобно на истината. То те иска целия. Значи ти не можеш да се отдадеш до някъде на истината. Това означава, че излъгваш себе си. Значи, нищото абсолютно те поглъща. То ти взема всичко. И живота, и смъртта. И ти оставаш тогава самия себе си. И тогава познаваш своя происход. Но отвъд Словото. Отвъд Словото. Първото същество Бог е подобен на нищото и затова Той е непроявен. Абсолютно неразрушимо съществование. Така е създаден Бог. Той, същ... той е сказано по друг начин. Той съществува, но по особен начин. По вътрешен, нерушим начин. По скрит начин. Как се ражда дитето? От нищото. Отново от нищото. От нищото постепенно то започва да придобива зъби, коса, сърце, очи. Всичко това е голяма тайна. Участват висши същества, които изработват тези неща. И всичко това става постепенно от нищото. Тайната работи върху него. Това е таен, невидим процес. Ръце, крака, ногти, всичко е голяма мистерия. Както казах, майката ражда детето, но тя не може да създаде даже един нокът, един косъм. Тя само е врата на тази душа. И изведнъж всичко е определено. Детето е завършено според свои стари мисли и чувства и то се ражда. Определено. Такава е тайната на дървото. Една малко семенце. И се явяват корени, клони, многобройни листа, плодове. Височина, дебелина. Тайен, невидим процес на нищото. Дървото е също мистерия. Ако един клон има многобройни клончета в най-различни посоки, това показва какви енергии са работили. Ако някъде е изкривено, работила изкривена енергия. И така, всичко е произлязло от Агностос Теос. Тайния Бог. Несъществуващият Бог. В смисъл неуязвим, нерушим. Така Той е създал нещата, за да влязат те в развитие. И Василит казва В мистичното семе посято от мистериозната бездна е имало троичност. Трите същества, за които преди говорихме. Тогава Бог, както знаете, нямал име. Наричал се е първото същество. Първото същество Бог леко ще повторя нещо от преди и нещо ще допълня. Леко, същностно, така е създаден Бог от бездната. Леко, същностно, несътворено. Несъществуващо, за да не бъде ограничено. Което означава само по себе си нерушимо. Второто същество, Луцифер. Несъщностно. Тежко, плътно. С нещо обременено в себе си. И третото същество – Христос. Ясно, същностно, леко. Но, но, казва Василит, е трябвало да мине през пълно и тотално пречистване. Затова е създадена идеята за голгота. През един особен свещен опит. Това е голгота. И обяснява Василет. Първото същество Бог е полетяло нагоре с огромна сила, с огромна бързина. То, първото същество, е просто така създадено. Да лети много леко в бездната, в Абсолюта. И то много лесно постига прасъщността, защото е Абсолютно чиста, божествена същност. Понеже е несъществувание, затова има голяма лекота, голяма бързина. И затова всяко същество се стреми към него. Т.е. към тази лекота, където няма бреме, към тази бързина, към това несъществувание, което е пълно, с живот, но съвсем друг живот. Живот на плерома, живот на пълнотата. И това същество не е абсолютно необременено. Това е леко, приятно и великолепно. Второто същество Луцифер плътната природа. Тя се, това същество в началото си, Луцифер се е стремяло да повтори този път на лекотата и на извисяването. И затова то казало, и ще бъда подобен на Бога, това е разумен стремеж, ще бъда подобен на Бога, но не е могъл да стори това, казва Василет. Нещо му е липсвало, нещо от лекотата. Безната не му е дала лекота, защото има мисия. Друга. Лекотата не му достигала. Тя не е характерна за него. Тя е характерна само за първото същество, Бога. Второто същество, Луцифер, е имало само, както и преди обясних, крила. Но е нямало меркаба. Нямало е тялото на истината, тялото на прасъщността. Нямало е този елемент, който е бил подарен на Бога, който е бил дар на Бога. Нямало е елементът на истината. И затова само с крила не може да се лети. Крилата сами по себе си нищо не означават те нищо не вършат. Те сами не могат да летят. Но и тяло без крила също е непълно. Всичко трябва да се обедини в едно. Третото същество, Христос, е имало същност и тяло и крила. Но му трябвало едно особено и голямо обновление, за да може тези крила да летят вечно. Не просто да летят. Да летят вечно. Това е било определено от скритият промисъл, който самият Абсолют е внесал в тези три същества. И който е действал, този промисъл е действал Тайно в Бога, вътре, скрито. Този промисъл е определил, че това третото същество Христос е трябвало да слезе на земята и да мине през Голгота, през велико обновление, за да възкреси себе си с нови крила т.е. с нови духовни сили, с нова духовна обновена енергия. И наистина Третото същество Христос станало реално възнесена същност. Реално възнесена същност. Третото същество Христос станало само по себе си свободно, напълно свободно. Пречисто и същностно обновено. При това положение той вече има постоянна връзка с Бога и нещо повече. Когато ще ви говоря за апокрифите, които са извън Библията, които самият Бог е отделил, тъй като те са по-дълбоката Библия, там Христос обяснява в една тайна книга на Йоан какво представлява съществото, скрито в Бога? Но това е друга лекция.